Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْرُ أيها المؤمنون اتَّحُوا اللَّهُ اُوْسِيكُمْ وَإِيَا يَبِتَكُوَ اللَّهُ فَاقَدْ فَازَ الْمُتَّكُمْ Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahu akalahu wa karihahu tarakahu atau kama qala hadis sahih muttafaq alaih maksud dia nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang tak pernah mencela binatang tidak pernah mencela makanan sikit pun kalau dia suka makanan itu maka dia makan kalau sekiranya dia tak suka maka dia tinggalkan saja. Hadis itu hadis sahih muttaw muttafaqun Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia annan nabiy sallallahu alaihi wasallam saala ahlaul uduh. Fakalu ma'udana illa khul, fada'abih, faja'al yakul, wyaqul n'amal udum al khul, n'amal udum al khul, atau kama kala hadis sahih riwayat Imam Muslim, Jabir radhiyallahu anhu menjigitkan kata dia satu hari Nabi SAW minta lauk daripada keluarga dia Nabi nak makan Nabi minta lauk maka ahli keluarga dia jawab dekat dia ma'indana illa khal ahli keluarga dia kata Ya Rasulullah di rumah kita ni tak ada apa yang ada cukah aja cuka, lau apa pun tak ada apa pun tak ada, yang ada di rumah kita ni cuka saja. Fadah nabi, maka nabi pun dia kata tak boleh, kalau ada cuka, wa maja cuka. Faja'ala ya'kul nabi makan dengan cuka tu saja. Wa yaqool, sambil nabi makan nabi kata, niamal hudu al khulu, niamal hudu al khulu. Nabi kata sebaik-baik lauk ialah cuka. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Hadis ni tuan-tuan bukanlah dia nak bagi tahu ke kita bahawa cuka tu makanan yang baik. <tuh <tuh> Tapi hadis ni nak bagi tahu kepada kita yang kata Nabi SAW ni manusia yang tak cerewet langsung. Apa akan jadi? Dia nak makan, dia tanya keluarga, dia ada lauk tak ada Keluarga dia kata, tak ada. Di rumah kita ni apa satu lauk tak ada. Yang ada, cuma cukah aja. Dia kata, kalau lagu itu, buat main cukah. Maka Nabi SAW, makan dengan cukah saja pada hari itu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW Satu orang manusia yang cukup mudah, tidak banyak kerenah Cukup mudah dan tidak banyak kerenah Dan Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia tidak pernah mengeji Tidak pernah mencela, tidak pernah kata benda tak elok Pada apa-apa makanan yang ada di depannya. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Umamah radiyallahu anhu, Annal Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, Kana iza rafa'ana idata, Kala, Alhamdulillahi hamdan kathira, Tayyiban mubarakan fi, Ghaira makfiyin, Wala mustagnan anhu rabbana. Atau kama kal hadis sahih, Riwayat al Bukhari sahabat nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila saja orang angkat hidangan daripada dia maksudnya bila selesai makan yang kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia selesai makan orang angkat hidangan buat pi kelain orang angkat dalam hak dia makan tu orang angkat buat pi kelain Nabi akan kata alhamdulillah hamdan kathira, tayyiban mubarakan fi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata segala puji bagi Allah sebanyak-banyak puji Alhamdulillah hamdan kathira, maksud dia segala puji bagi Allah banyak-banyak puji Tak tahulah berapa banyak nak puji Tuhan ni atas apa yang Tuhan bagi kat kita selama ni Tuhan bagi macam-macam ke kita Dia bagi Islam, dia bagi iman Dia bagi kita hidup Dia bagi kita keluarga Dia bagi kita kebahagiaan Dia bagi ke kita makanan Dan dia bagi ke kita selera untuk makan Rupa ramai manusia yang Tuhan bagi kat dia Segala-galanya macam benda Tuhan bagi kat dia Kaya raya, duit ringgit banyak dan sebagainya Pendek kata, seringi nak makan apa boleh dapat. Tapi tak ada selera makan. Tapi kita Alhamdulillah Allah SWT bagi macam-macam dekat kita. Dan dia bagi kat kita ni selera makan. Nabi SAW dia puji Tuhan. atas nubrah yang Tuhan bagi. Nabi kata Alhamdulillah. hamdan katira. Segala puji bagi Allah. Banyak-banyak puji. T'ayiban mubarakan fi Segala puji bagi Allah Tuhan yang memberi makanan yang baik Dan makanan yang dimerkati padanya Makanan yang kita duk suap makan ni Ada keberkatan. Itu sebab Nabi SAW Bila seorang sahabat makan di depan Nabi Makanan tu bertabung Nabi suruh putih Walau secebih Makanan Kurma, hak dia makan tu ada secemis daripada kurma tu jatuh. Nabi suruh putih. Nabi kata kita tak tahu dalam makanan hak kita tu makan tu hak mana satu yang di dalamnya terkandung keberkatan. Tak tahu. Takkah hak sepinggan tadi ni berbanding dengan hak sebiji jatuh di tepi pinggan tu, hak sebiji tu ada keberkatan. Maka jangan bagi ada satu pun sisa makanan yang jatuh, melainkan makan belaka semua. Pasal apa? Kalau sekiranya ditaklidirkan keberkatan itu ada dapat kekilang. Maka Nabi SAW bila habis makan, dia kata alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, banyak-banyak puji. Tuhan yang telah memberikan makanan yang baik dan makanan yang penuh keberkatan kepada kita. Alaih ra maksiyin walla mustaghnan anhu rabbana. Nabi kata tidak sekali-kali diremehkan apa juga makanan dan sekali dan tidak sekali-kali dianggap mana-mana makanan itu tidak berguna. Nabi kata jangan sekali-kali kita bercakap hello. Jangan sekali-kali kita bercakap tak elok. Orang pagi kita makan kenuri, pergi-perti tengok, Allah kata, buat laut ikan kering aja tak boleh. Itu dia anggap meremehkan makanan. Apatah lagi orang bagi ke kita, orang buat kenuri ke kita, kita pergi remeh. Makanan yang orang bagi, ugang, -ugang tak suka. Rangai yang macam ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berakhlak dalam dunia ni. Oh, dia tak buat kerja-kerja yang tak elok ni. Dalam satu, sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashhabihi. Fa ja'a a'rabi fa Faham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ama, innu lo sema laka fakum, atau kama kala hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Aisyah Rabbil Alaihi Anha menceritakan Kata Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na no makan makanan bersama dengan nama orang sahabat. Nabi nak pergi makan makanan. Bersama dengan Nabi ada enam orang sahabat lain. <tik> tak ada nak makan, tiba-tiba mai satu orang Arabi. Seorang Arab badui, Arab dusun ni. Arab darat ni. Tak ada Nabi nak makan, dia main faj'a a'rabiun fa'akala bi luqmatayni dia mai dia duduk dua kali suap habis dia sorang oh. ya Allah ni yang kata a'rabi ni nah ha? luqmatayni maksud dua kali suaplah macam mana dia pegang tak tahu kira dua kali betul orang gedah nabi dengan enam orang sahabat nak makan makanan tu dia mai dia mai mai dia sorang dua kali suap habis faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu law samna nabi tak marah dia nabi tak kata apa kepada dia cuma nabi kata dekat sahabat sahabat ni nabi kata ketahuilah kalaulah sekiranya arabi ni sebelum makan dia bismillahir rahmanir rahim dulu nabi kata lakafakum makanan itu akan jadi cukup untuk kamu semua Nabi kata macam tu. Nabi kata, siyah ni tadi, kalau dia main tu, dia pegang makanan, dia bismillah dulu. Allah akan jadikan makanan tu cukup untuk apa yang nama orang. Tapi kerana gelojoh dia, sampai tak ada bismillah, tak ada apa, pegang, teruih buah dalam mulut, dua kali suap, habis. Orang lain tak boleh makan. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam At-Germidhi di dalam sebuah hadis lagi riwayat daripada Umayyah bin Makhyi al sahabi radhiyallahu anhu kata dia kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajul jalisa, ya'kulu falam yusmillah hatta lam yabqa min tha'amih illa luqmah falamma rafa'aha ila fih qala بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاه ما في بطنه أو كما قال حديث رواية إمام أبو داو لن أنساءه orang sahabat yang bernama Umayyah bin Makhshi radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. -duduk. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, duduk. Di depan Nabi wa rajulun yaqulu falam yusmillah. Depan Nabi ada satu orang duduk makan dia ni daripada mula makan tadi dia tak bismillah Nabi duduk tengok kelaku dia ni, dia main duduk pegang nyap turin masuk dalam mulut tak bunyi pun bismillahirrahmanirrahim hatta lam yabakah min ta'amih illa luqmah dia makan, makan, makan sampai tinggal lagi sejemput, tinggal lagi satu suap aja lagi yang tak habis makanan ni, tinggal sesuap aja lagi falamma rafa'aha ila fi. Hak pengabih ni dia pegang nak masuk dalam mulut Kalah Laki-laki tu kata Bismillah Baru dia kata Bismillah dengan nama Allah Yang awal dan yang akhirnya Nabi tergelak Nabi, Nabi tergelak tengok kelaku dia ni Jumpa-jumpa makan tak teringat Bismillah Dah tinggal lagi semulut lagi Aku tak teringat Aku tak Bismillah Baru sebut Bismillah Di awal dan akhirah Baru sebut Nabi tergelam Semua Kala Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi bersabda Kepada sahabat Ada yang lain ni Nabi kata Maazalasyaitanu Yaakulu Ma'ah Nabi kata Tadi Masa dia duk makan Yang dia tak Bismillah tadi ni Selama dia duk makan tu Selama itulah Syaitan makan Sama dengan dia Aku boleh nampak Nabi kata Masa dia duduk makan, tak mula dengan bismillah tadi ni. Masa dia duduk makan tu, Nabi kata, aku boleh nampak syaitan duduk makan sama dengan dia. Zakar Tapi apabila dah tinggal semulut, dia sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan muntah habis. Makanlahak dah masuk dah dalam perut syaitan itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tentu percayalah hadis ni ha, Dia nak tanya. Kan Nabi ni boleh nampak Nabi SAW ni Allah bagi ke dia Allah izin Nabi, Nabi nampak Nabi nampak Iblis, nampak Syaitan, Nabi nampak Malaikat, Nabi nampak Allah izin Nabi bagi nampak Kita tak nampak kawan-kawan saya di tempat kerja tu pergi duk belajar apa tu ada sekumpulan dia buat pergi duk belajar apa tu kena bayar duit lagi kata kena sekali pergi belajar enam ratus ringgit sekali satu kos ambil tu enam ratus ringgit lepas tu boleh berubah orang tu satu bank yang kedua boleh tahu pula orang ni kita takut bila kita lalu depan dia dia nanti buat ni tu <laughs> apa hal pula kita kata kan bila Rupanya bila dia buat macam tu Dia nampak habis kita ni Hati kita baik ke tak baik ke Kita ni lebu mana macam mana Dia buat begitu dia boleh scan kita Lepas tu boleh panggil kita ni Suruh buat tapak tangan macam tu Dia buat dengan rantai di atas tapak tangan tu Kalau tapak kalau rantai tu musim tu, Ada makna dia Kalau rantai tu jalan tu, Ada makna dia itu sama puak-puak dia pekat dia bercakap bila orang geluh dia duduk duduk ni pekat tu semang tapi cakap dekat dia lah. kata baik-baik nak belajar apa pun baik-baik jangan sampai melanggar agama agama suruh belajar tapi tengok benda kemudian kita belajar jangan sampai benda yang kita belajar itu melanggar agama Kita baca bagi hadis tidak dapat, kita baca bagi ayat Quran tidak dapat nak bagi tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kalau Allah tak bagi tahu dia tak tahu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia pilihan, ada beberapa hal yang Allah bagi tahu tak semua hal juga. Sehebat hebat sediina Abu Bakar As Siddi, sehebat hebat sediina Umar Al Khattab pun tak tahu manusia yang duduk depan dia ni manusia lagu mana ni kepula kita bayar nak ratus ringgit boleh tahu orang hampir kat kita ni macam mana lagu mana saya kata, kata amalan kita buat tak banyak mana hak tak banyak mana tu kita nak buat dia rosak wang kan dia kata dan dia sama dia pekat marah saya Duduk cari. Siapa yang punya abang kat Ustaz benar ni? Haa. Jidat ada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hmm. Penyakit ni memang mudah dapat. Kita tak cari pun penyakit main ke kita. Ni pula kita pergi cari penyakit. Penyakit kalau main susah nak ubah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Al-Quran ada banyak ayat. Hadis Nabi ada banyak ribu hadis Nabi tu ada memadai kita berpegang dengan Quran dan hadis Nabi sudah cukup untuk selamat kita dunia akhirat. Nabi SAW kata aku tinggalkan pada kamu taraktukum amray. Aku tinggalkan dekat kamu dua benda. Ma in bihima lan tadillu abada. Hangpa pegang sungguh-sungguh dua benda ni, hangpa tidak sesak sampai bila-bila. Kitab Allah Nabi, iaitu kitab Allah, Quran dan sunnah Nabi-Nya, hadis Nabi. Cukup dua ni tuan-tuan, jangan piduk cari penyakit lain. Mudah-mudahan Muqadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 141. Mukaddimah surah 141. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah At-Taubah. Surah At-Taubah yang diturunkan di Madinah. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Ma kana lil-musyrikiina an ya'muru masaajidallah. Tidak sayogia bagi segala kafir musyrikin itu meramai mereka itu akan masjid Allah. Yakni dengan masuk ke dalam masjid dan duduk di dalam masjid dan menjadi pegawainya. Nih ayat yang kita nak baca malam ni Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita. Allah nak bagi tahu tentang peraturan masjid. Yang kata masjid ni masjid mak, makna dia tempat sujud. Masjid makna dia tempat sujud. Tempat yang kita digunakan untuk sujud semayang lima waktu mengada Allah SWT. Tempat tu dinamakan masjid. Maka masjid ni dia kata tidak selayaknya ditadbir oleh orang bukan Islam. Tidak boleh orang bukan Islam mentadbir masjid. Sama ada menjadi pegawai masjid, ataupun menjadi jawatan kuasa masjid, ataupun saja-saja nak masuk duduk dalam masjid, ataupun apa-apa benda yang ada kaitan dengan masjid. Tidak sewajarnya. Bahkan derma daripada orang bukan Islam untuk masjid juga, tidak sewajarnya kita terima. Ialah betul. Kita ingat masjid Neri Pulau Pinang dulu? Haa. <tuh> kan Masjid Neri Pulau Pinang awal-awal dulu ni siap pembinaan dia semua kapek tu bun sponsor atas dasar nak berbaik-baik dengan masyarakat bukan Islam kita terima kan tak lama lepas tu Anjin dia naik biberak di tengah-tengah masjid anjing naik berak tengah-tengah dia center betul-betul tengah kubah tu tai anjing tahun tu bersidang habis semua mufti masa tu semua pun bersidang macam mana nak selesai masalah ni ni nak sama macam mana kapet tu panjang besar nak potong cacak nak potong cang cacak Sayang Sayanglah punya elok ah tang tu orang pi komplek tak lah. Nak potong lepas tu nak buat air pancut tengah masjid tak men sabar. <tos> tak tahu nak buat apa nak tak tahu nak bincang dah. Nak buat keluar kafe kafe besar tu nak buat keluar pi nak semak tengah tu. Eh karut lepas tu tu fikir pula anjing tu nak boleh pergi berak tan tu tu dia mesti naik atas masjid dia berjalan tak, tak mana dia pi, pun tak tahu dia jadi susah akhirnya buat keputusan gunting kawasan had kena tu gunting, bila gunting dia tempur pula jadi, dia jadi kalah tak sama ha, dia nak jadi cedera berikut tahun tu banjir besar yang sampai runtuh tembok mesjid nerik belok binang pun runtuh satu tahun tu air yang tak pernah-pernah jadi itulah pertama kali jadi ayah naik sampai ke atas ruang sembahyang itu ceritanya taksiran terpulang kepada masing-masing lah ada orang cuba nak mentafsirkan dia kata mungkin Allah nak tunjuk dia tak sukalah orang Islam di Pulau Pinang punya ramai walaupun ada orang kata terpinggir orang Islam di Pulau Pinang ni punya ramai takkan tak boleh bagi seorang seringgit nak bubuh kata masjid masjid negeri pula lagi takkan tak boleh kutip seorang seringgit nak beli kafe sehingga perlu kepada orang bukan Islam mai bubuh kafe dekat kita. Maka dengan kerana itu jadi benda tu. Ditakdirkan Allah jadi benda tu, kemudian tak cukup dengan tu Tuhan nak memelihara masjid ni, rumah Allah ni. Allah nak selihara dia hak mai ayah Allah, seolah-olah sama satu masjid. Itu satu tafsiran. Eh? Ha, ada satu lagi tafsiran dia kata apa pula. Tak ada kena-kena benda itu kebetulan jadi. saya kata Itu satu tafsiran lain. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana satu tafsiran. Pokok pangkalnya itu yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya ada ayat dalam Quran. Opu-oupunya Rupa ada ayat dalam Quran tuhan jelas tuhan kata makna lil musyrikin ayamuru masjid Allah tidak sayogia tidak sewajarnya orang-orang bukan Islam terlibat di dalam nak mengemarahkan masjid tidak sewajarnya masjid ni hak kita hak orang Islam pasal apa kita perlu orang bukan Islam untuk nak mengemarahkan dia? Bahkan orang bukan Islam ini Tidak sepatutnya campur Dalam soal mengimarahkan masjid Dia sambung di situ Dia kata maka harus bagi orang kafir Orang bukan Islam Masuk masjid Jika ada hajat Dan syarat dia dengan izin Bukan kata tak boleh mutlak Boleh Tetapi mereka ni mestilah masuk Dengan hajat Kerana ada hajat Misalnya nak pasang PA sistem masjid. Panggil lah orang Islam mai buat pasang dia tak mau nak jadi. Dia hamming, dia berdengung, dia jadi tak tentu punca. Guru hak mengajar ni bercakap lain, kawah hak dengar-dengar lagu lain, dia jadi dia jadi kacau. Tonton tapi setengok ada masjid jadi macam tu. Banyak masjid seberang Jaya dulu jadi. Masjid Muzaffar Syah Sungai Petani jadi banyak nombor satu mesti hak besar-besar ni bangunan dia tu tak macam mana ke tak sesuai bila pasang PA system dia jadi echo macam-macam teknisien my track buat mereka kata tang ni pandai panggil my mereka kata sana pandai panggil mai my panggil.", habis duit ni ribu dah bukan sikit habis duit masalah tak soft je tiba-tiba main satu orang berkita ada satu orang dia kata tapi dia ni bukan orang Islam tapi dia bab PA sistem ni memang kejar dia setakat ni yang dia nak buat semua okey ada orang main abang kat kita macam tu maka kita pun try lah, panggil dia kalau tidak tak jadi cerita kotabah Jumaat orang tak dengar biji buah mengajak orang tak dengar biji buah masjid jadi gajah putih masjid jadi gajah putih orang masuk masuk saja aja tak faham apa yang dia dengar jadi kerana tak ada pilihan, dengan kerana hajat, maka panggil mereka nimai. Mereka nimai-mai buat-buat-buat. Hmm. Allah Ta'ala bagi kepataran dekat dia. Selesai masalah yang untuk jadi. Yang untuk jadi masalah besar selama ini selesai. Maka panggil mereka nimai kerana hajat itu diharuskan. Dia ada juga tuan-tuan, ada benda-benda yang bidang kepakaran tu ada ke depan. Maka terpaksa, Nabi SAW sendiri, masa nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi ambil satu orang Yahudi untuk jadi penunjuk jalan, waktu Nabi nak pergi ke Madinah. Tentu boleh buka dalam kitab sirak, dia ada cerita tentang benda ni. Nabi Muhammad SAW sendiri nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi ambil satu Yahudi, tetapi Yahudi yang dipercayai akan kejujuran dia. Cuma dia Yahudi, tapi percaya kejujuran dia. Nabi ambil dia untuk tunjuk jalan. Sebab Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tidak ikut jalan biasa. Nabi nak ikut jalan yang orang tak pernah lalu. Maka dia diambil untuk jadi tunjuk jalan. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dia kata sebab turun gini ayat bahawa orang besar-besar Quraisy ditawan pada hari perang Badar. Ayat ni tadi turun sebab dia ialah selepas berlaku perang Badar. Beberapa orang tawanan daripada kalangan pembesar Quraisy telah pun ditangkap. Setengah daripada yang ditangkap itu ialah Saidina Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas pak menakan Nabi. Dia orang besar dalam masyarakat Arab Quraisy. Tapi masa tu dia belum Islam. Al-Abbas ni kemudiannya masuk Islam. Tapi masa tu dia belum dia, dia belum jadi orang Islam lagi. Dia, dia antara orang yang kena tangkap Di dalam perang badan. Maka datang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mengeji akan dia atas perang melawan Rasulullah SAW. Dan putus rahim. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oh, dia cukup marah dekat Al-Abbas ni. Al-Abbas ni pak penakan dia juga. Al-Abbas ni pak penakan Nabi. Dan Al-Abbas ni juga pak penakan Syedina Ali. Sebab Nabi dengan Syedina Ali sepupu. Jadi Syedina Ali ni, dia daripada zaman kecil. Dia masuk Islam. Di kalangan kanak-kanak, ha'mullah masuk Islam, Syedina Ali. Sangatlah cintanya dia kepada Nabi SAW. Sangatlah kecewanya Sayyidina Ali ni apabila melihat adik-beradik sendiri yang lawan Nabi ni. Patutnya adik-beradik kena sokong lah, kena sokong Nabi sebab Nabi ni anak penakan. Sepatutnya Pak Penakan kena sokong anak penakan. Dia tak jadi macam tu. Pak Penakan pula yang menentang anak penakan. Sidina Ali, dia fras bila tengok Pak Penakan yang duduk lawan Nabi. Nabi lagi susah apabila adik-beradik -adik menentang dia. Maka dia sangat kecewa. Bila Al-Abbas kena tangkap, dia pergi jumpa Al-Abbas, dia kata macam-macam dekat Al-Abbas. Pak Penakan saja, dia kata, han tak fahamkan. Nabi Muhammad ni bukan han tak kenai daripada hari lahir lagi hang dah kenal dah mak dia ayah dia siapa nabi Muhammad ni masa kecil lagi hang tahu dia orang yang baik-baik nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni membesar dalam suasana yang cukup terpuji macam mana hang boleh lawan nabi ni sedangkan hang kenal dia daripada kecil dia pergi kata macam-macam dekat al-abbas ni Maka kata Al-Habbas. Al-Habbas pun bila Sayyidina Ali Maiduk kata macam-macamkan. macam dia, dia jawab balik. Dia kata kamu sebut kejahatan kami saja. Tapi kamu lupa kebajikan kami. Dia kata ke Sayyidina Ali. Pulak lagi Sayyidina Ali anak penakan. Dia apa penakan? Anak penakan Maiduk kata ke dia. Sedap lah dia langgar balik. Dia kata orang tahu apa daripada dia. Yang tahu cari kami punya keburukan. Kami punya kesalahan. Kami punya kejahatan. Yang kebaikan kami duk buat, berapa punya banyak persaifat yang tak sebut? Kan? Alam masyarakat kita lah, apa ada macam tu? Oh, dia kata, handuk nampak buruk aja Dia kata, ni, berapa punya kebaikan kami duk buat, persaifat tak nampak? al abbas kata, lagu tu, dekat Sidina Ali. Maka kata, Sidina Ali, adakah kebajikan kamu, kata, apakah kebajikan kamu itu? Dia kata, apa? Benda baik apa yang hamba? Dia kata, Maka kata Al Abbas, "Na'am. Kami afdal daripada kamu." Oh, dia kata hang tak tahu kami ni lagi baik daripada hang. Hang tahu komplen aja. Kami ni kami buat macam-macam, dia kata. Kerana kami meramai Masjidil Haram dan khadam kepada Kaabah. Kami bagi minum kepada orang haji. Kami tolong lepas orang yang kena tawan. Hang tengok berapa banyak benda kami buat. Yang Alhamdulillah tahu kata kami ni jahat Jahat pasti apa? Pasti tak mau ikut Nabi Muhammad Yang tu satu aja Kebaikan tu ada berapa banyak? Dia kata Kamu tak tengok berapa banyak benda yang kami buat Ni Masjidil Haram ni Siapa yang tadbir Masjidil Haram ni? Kami dia kata. Kami yang mengurus pentadbiran Masjidil Haram ini. Kami jadi khadam kepada Kaabah ni Kunci Kaabah kami pegang Semua benda ni benda baik Kami buat Orang dok mai Masjidil Haram ni orang dok tawaf dan sebagainya kami yang bagi minum depa. Ayi eh, bagi minum tuan-tuan. Dalam keadaan padang pasir, ayi eh, bagi minum cukup hebat. Lah. Dalam keadaan ayam tak ada ni padang pasir, tak ada air depa boleh urus bagi ayam. dekat orang yang memerlukan ayam. Itu satu kebaikan yang cukup hebat. Lah. Maka Allah abas sebut kebaikan dia. Bahkan bukan setakat tu dia kata kalau ada orang kita ni orang Arab Quraisy ni perang dengan suku mana gap kena tawan kami bawa keluar duit kami duit poket kami kami bawa keluar lebih teruih dia daripada jadi orang tawanan berapa banyak benda kami buat hang buat apa dia kata balik dekat Syedina Ali maka turun ayat tadi turun ayat tadi bagi tahu balik dekat depa ni tak wajar hampa orang kafir orang bukan Islam tidak buat benda-benda ni semua tak wajar Tuhan kata syahidina ala ang fusihim hal keadaan saksi sekalian orang kafir yang diri mereka itu dengan kafir, dia boleh cakap pandai, dia boleh berjuang, dia boleh lawan balik apa yang Sidina Ali kata tu dalam keadaan dia sudah bahawa dia sebenarnya kafir tidak ikut Nabi Muhammad dia sudah ulaika habitat a'maluhum bermula mereka itu batal segala amalan kebajikan mereka itu oh, tuhan kata sayanglah semua kebaikan hangpa buat tak boleh pahala satu pun tuhan kata bukan nabi kata bukan sayidina ali kata tuhan kata tuhan kata ulaika habitat a'maluhum oleh kerana hangpa nikaf ahpa buat baik banyak mana pun sia-sia segala amalan hangpa kerana tiada syaratnya, iaitu iman. Syarat untuk Tuhan bagi pahala orang itu mesti Islam, Islam yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya hang Islam, hang beriman kepada Allah, satu benda kecil yang hang buat benda tu baik, Tuhan bagi pahala. Tapi oleh kerana hang tak Islam, hang tak beriman dengan Allah, hang buat baik banyak mana pun Tuhan tak bagi pahala. Macam tu hum bahkan pada dalam neraka mereka itu kekal sekaliannya bukan setakat Tuhan tak bagi pahala bahkan hampa akan duduk di neraka selama-lamanya muslimin dan muslimah yang dirahmatkan Allah saya setakat ini kita faham kita faham bahawa Islam ni cukup mahal ya cukup mahal ni kita ni malah ni jadi orang Islam ni tak tahu nak haram syukur kita pada Tuhan macam mana Cukup mahal ni. Ni'mat Islam yang Tuhan bagi ke kita ni cukup mahal. tuan bayangkan daripada satu dunia punya penduduk ni. 1.6 bilion ataupun 1 per 5 saja daripada penduduk di dunia ni yang Tuhan bagi Islam. 1 per 5 saja. Lagi 4 per 5 lagi bukan orang Islam. 1 per 5 ni makna sikit. Kita ni ditakdirkan Allah tergolong dalam kumpulan hak sikit ni, hak satu perlima. Syukur pada Tuhan banyak-banyak. Pandai macam George Bush pun tak ada guna. Pasal apa? Pasal dia bukan orang Islam. Pandai, cerdik, pintar macam orang Jepun pun tak ada guna kalau sekiannya dia tidak Islam. Jadi orang Islam ni kok mana pun lebih baik daripada orang bukan Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna ma ya'muru masajidallah man aamana billahi wal yawmil akhir wa aqama solah wa ata zakah wa lam yakhsha Hanya yang meramai segala masjid Allah itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nisyarah. Syarat orang yang boleh mentadbir masjid ialah yang pertama man amana billahi Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir Syarat yang kedua wa aqamussalah dan mendirikan sembahyang lima waktu. Nak jadi pegawai masjid, nak jadi jawatan kuasa masjid sembahyang tak boleh tinggal. Mesti sembahyang lima waktu, tidak boleh tinggal sembahyang. Wa zakah dan mengeluarkan zakat. Nak jadi orang yang mentadbir dan mengurus masjid zakat tak boleh tipu, Mesti kena bayar, mengikut yang diperintahkan Allah subhanahuwataala dan walam yaqsha illallah dan syarat yang keempat tidak takut ia melainkan Allah subhanahuwataala semata-mata. Orang yang nak ada masjid ni dia mesti takut hanya kepada Allah. Itu syarat yang digariskan oleh Allah subhanahuwataala dalam Quran. Barman Allah minal muhtadi. Maka mudah-mudahan Segala mereka yang bersifat dengan empat sifat itu Empat sifat tadi Beriman kepada Allah dan hari akhirat Salat tidak boleh tinggal Zakat mesti kena tunai Dan tidak takut melainkan kepada Allah Bahawa adalah mereka itu Daripada jumlah segala orang yang dapat hidayah Kepada jalan agama Maka makna imarah masjid itu ialah bina masjid menghiasi masjid dengan hamparan dan pelita dan dengan jemaah tiap-tiap waktu dan tinggai bercakap-cakap di dalam masjid dan juga tinggai minum rokok dan itulah kata tuan-tuan kena ada kitab aku tak ada tuan-tuan kata saya tambah tu dia sebut di situ dan minum rokok kena tinggai minum dia kata minum rokok ah, ini. ini yang dikatakan Imarah masjid. Yang dikatakan orang yang boleh mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid itu ialah, dia kata mana-mana orang yang terlibat dalam pembinaan masjid. Dia jadi pengurusi jawatan kuasa pembinaan ke setiausaha ke bendahari ke AJK pembinaan ke ataupun apa-apa. Dia terlibat dalam menyumbang duit kepada pembinaan masjid ke apa-apa. Dia termasuk dalam golongan yang mengimarahkan masjid. Satu. Yang kedua, menghiasi masjid. Tak kira lah, dia bawa contoh di sini sama ada dengan hamparan ataupun pelita dan sebagainya. Zaman tukaran tak ada, maka dia kata dengan pelita. Kita boleh mengimarahkan masjid dengan apa-apa cara yang membawa maksud menghias masjid. Hias masjid ni disuruh. Kita main tengok katek dan sebagainya, tak apa elok dan sebagainya kalau kita orang duit jenuh bagi duit. Kita mai tengok berasa macam kipas angin tak cukup. Kita nak tambah kipas angin. Itu termasuk di dalam mengimarahkan masjid. Kita mai tengok nampak lampu apa semua. Kita rasa macam nak tambah bagi terang lagi. Kita bagi duit untuk tambah lampu di masjid. Itu mengimarahkan masjid. Bahkan di kawasan luar tengok apa yang boleh kita berubah. Tengok eh berubah pokok pang merah. Buang tiga pokok cantik. Bawa main pang merah. Tiga pokok seorang orang tanam di, di depan masjid minta kebenaran jawatan kuasa dulu mai tanam kita mengimarahkan masjid apa juga benda yang kita buat yang benda tu boleh menyebabkan orang rasa tertarik dengan masjid kita. Habis-habis tak ada mai masjid masuk tengok belah jamban kotok ke apalah tak payah minta kebenaran pergi tolong basuh basuh bagi bersih, bagi cuci dan sebagainya buk satu benda bagi wangi tak payah siapa tahu kata kita buat benda tu kita menghimarahkan masjid. eh banyak benda boleh buat banyak benda boleh buat main round aja tengok petang-petang saja sebelum masuk waktu maghrib round keliling tengok apa lagi pun boleh buat ke masjid aku ni tengok begitu-begini bagi satu sumbangan untuk masjid. semua tu dia kata masuk di dalam menghimarahkan masjid. Dan juga dia kata tinggai bercakap-cakap dalam masjid. Saja. Meluk pecah gembang, gembang, gelap, kokah-kokah. Acai masjid sembang benda yang tidak ada satu paedah di dalam masjid. Dan juga tinggai minum rokok dalam masjid. Acai masjid ni tuan-tuan sangat tidak sesuai duit isyak rokok ini. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Kalau tak boleh tahan, jangan isak ati masjid. Tak elok sangat nampak muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah aja'altum siqa ya dalhaj wa, ima wa imaratu almasjidal haram kama'amana billahi wal yaumil akhir wa fi sabilillah. Adakah kamu menjadikan bagi minum orang haji di Mekah meramaikan Masjidil Haram itu sama macam mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan perang sabilillah? Tuhan tanya eh adakah harang rasa apa yang harang buat setakat ni bagi minum orang yang main buat haji kemudian kempen orang suruh main masjid bagi ramai dan sebagainya benda yang harang buat tu sama dengan orang yang beriman kepada Allah sama dengan orang yang berjihad pada jalan Allah Tuhan kata harang ingat sama tak Allah, La yastawuna inda Allah. Maka tiada bersamaan mereka itu pada Allah. Tuhan tanya, Tuhan jawab. Tuhan kata tak sama. Kok mana pun orang yang beriman dengan Allah lebih baik daripada orang yang setakat mahu buat tolong-tolong di atas masjid ni saja. Orang yang beriman tetap lebih baik. Maka farduh ibadah itu, yakni Islam, iman dengan Allah dan Rasul, lain itu cawa, dia kata. Yang kata Islam, yang kata iman, ini benda ni fardu, benda asas. Itu asas. Lain daripada Islam, lain daripada iman, itu adalah benda cawang. Dan, dan dan maka tanya cawang, tidak sama dengan tanya fardu. Hak penting, jadi orang Islam beriman dengan Tuhan. Hak tu paling penting. Hak lain ni adalah cawangan-cawangan dia saja. Buat baik macam mana pun kalau tidak ada Islam, tidak ada asas. Untuk Tuhan nak bagi pahala Tak ada asas Contoh dalam Quran Tuhan kata Wa Dan dirikanlah semayang Tuhan guna perkataan diri Wa Dan dirikanlah semayang Nak diri Mesti kena ada asas Kita nak berdiri rumah Kita nak buat rumah Kita nak buat bangunan Kita nak buat masjid Kita nak buat sekolah Mesti ada tanah Nak mendirikan semayang Mesti ada asas Asas dia Islam kalau tidak ada Islam, semayang. Tiru orang Islam semayang macam mana pun, tak jadi apa. Muslimin dan muslima indah rahmat Allah saya lihat. Dalam majalah Anis, keluaran hak terbaru. Majalah Anis. Ada keluar satu kesan. budak Cina, Bali. Muhammad apa. Ui, ikian, gak apa-apa. Enggak. Dia ya, anak Cina. Mak Pak memang Cina. Dua di Pekan Bali. Saya pernah cerita kisah dia ni. Dua, tiga tahun lepas. Dua mengaji sekolah menengah Bali. Dapat hidayah Tuhan. Dia ambil mata pelajaran pendidikan Islam. Dapat satu. Dia ambil mata pelajaran pendidikan Islam. Dia mula tertarik Tuan, -tuan. Dia mula tertarik dengan Islam ni. Pasal dia nak mbak macam dia mula tertarik dengan Islam ni pasal dengar bang aja, duduk-dengar bang dalam TV tu duduk-dengar tu dia perasa bila dengar yang tu dia rasa tenang ada orang dengar bang orang Islam dah ni dengar bang dia jadi suhab ada satu orang suaminya lah mai jumpa saya baru ni dia kata ustaz nak tanya lah dia kata isteri saya ustaz dia kata saya dia telah kau sangat duk kontrol saya dia kata, isteri saya ni terlampau kontrol saya, satu hari tu dia kata, saya saja lah dia kata, dia tak nak dia keluar, saya serongkang dek tangan dia si jumpa satu petai dia kata, dia tulis dalam petai tu dia kata, Ya Allah jadikanlah setiap kali bunyi azan bertambah benci aku kepada suami aku la ilaaha Dia jumpa benda tu dalam beg, dalam beg isteri dia. Dia tulis itu, ya Allah, Jadi kalau setiap kali bunyi azan bertambah benci aku kepada suami aku. Saya terkejut Ustaz, tengoknya tu saya kenal la tulisan dia ada kena. Lepas tu, lepas pada hak dia ada, dia ada tulis jenis saya tak faham apa, perkataan apa, macam jampi-jampi. Dia main tanya dia kata macam mana nak buat saya pening betul ya. saya Apa kita nak kata? Ada orang Islam. bila bunyi azan ni aku bertambah benci dekat suami aku. Apa ni? Ya hak tadi kita cerita, sahabat kita yang asal daripada bukan keluarga Islam ni, berasal daripada keluarga yang bukan Islam ni, dia ni pula bila dengar azan satu punya hidayah masuk dalam hati dia. Tuan-tuan tengok ni, ni, Benda ni dia jadi dalam dunia ni. Akhirnya budak ni Akhirnya masuk Islam macam tu lah Keluar dalam majalah tu saya baca cerita dia Dia kata Alhamdulillah Mak dia yang pada mulanya menentang Pada mulanya menentang Kemudiannya bila mak dia tengok Dia ni dulu sebelum dia jadi orang Islam Dengan lah dia dah jadi orang Islam Mak dia tengok Mak dia sendiri faham Jauh lebih baik setelah dia jadi orang Islam Budak ni pun memang budak baik dah. Tapi lepas dia jadi orang Islam, lagi baik. Mak dia pun tak ada arah lah. Sehinggalah bulan posat, mak dia masak untuk dia makan sahur. Tengok-tengok. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa. Tuhan boleh bagi petunjuk pada siapa yang Tuhan dah. Dan Tuhan boleh bagi petunjuk dan boleh ambil balik petunjuk pada siapa yang Tuhan dah juga maka bagi kita yang sudah dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala pelihara petunjuk selesa-selok jangan sampai tuhan tarik balik petunjuk tu Nabi berdoa ingat balik Nabi berdoa Rabbana <tuh> la tuzigh qulubana ba'da idhaytana wa hab lana innaka antal wahhab Nabi pernah doa yang yani, ni Nabi ulang Nabi ulang Nabi ulang Nabi ulang sampai berapa kali ulang sampai Nabi menanya Selina Abu Bakar As Siddiq rekam, dia peluk Nabi daripada belakang dia kata Ya Rasulullah. Apa apalah kamu minta doa ni sampai berulang-ulang kali. Rabbana la tuhjak qulubana, bana wahai tuhan kami, janganlah kamu gelincirkan hati-hati kami. Ba hadai Setelah kamu bagi hidayah dekat kami, nabi minta dekat Allah supaya hidayah ya tuhan bagi ni, jangan untuk bagi gelincirkan balik Zainul tak boleh faham Zainul Bakar kata Ya Rasulullah Kamu ni Dosa hak lepas Tuhan ampun semua Dosa hak tak main lagi Kalau ada Tuhan akan ampun Kamu ni maksum Kamu ni manusia Tak ada dosa Pasal apa kamu duduk minta Supaya Allah tidak gelincirkan Hidayah yang Allah dah bagi ke kamu ni Pasal apa kamu minta Sampai sungguh-sungguh sampai yang menangis ni Nabi SAW kata Aku minta ni untuk umat aku Nabi kata Makna apa itu, Maknanya kita terdedah kepada kemungkinan petunjuk yang Tuhan bagi, Tuhan ambil balik. Kalau sekiannya kita tidak hargai petunjuk itu, Tuhan boleh ambil balik pada bila-bila masa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Firman Allah, la Dan Allah ta'ala tidak hidayah segala kaum yang zalim dan kafir pada jalan agama. Tuhan sebut tak dalam Quran? Mana-mana manusia yang dia nak menunjukkan kebebalan dia, bebai dia dengan agama Islam. Dia zalim diri dia sendiri. Dia tahu kalau sekiranya dia menentang Islam, Allah boleh binasakan dia. Dia tahu saja dia tentang juga. Dia mengzalimi diri sendiri. Allah tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang saja buat zalim diri sendiri. Turun ayat ini, menolak ada yang dakwa demikian itu iaitu al-abbas dan lainnya lain Dia kata ayat yang kita nak baca lepas ni turun kerana nak menolak dakwaan al-abbas pokok menakan nabi. iaitu ayat dia firman Allah allazina amanu wa hajaru fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Bermula segala mereka yang beriman dan segala mereka yang hijrah dan segala mereka yang berperang pada jalan meninggikan agama Allah sama ada dengan harta ataupun dengan nyawa mereka itu maka terlebih besar darjat mereka itu pada sisi Allah Subhanahu SWT daripada lainnya Tuhan nak jawab kepada Al-Abbas tadi Al-Abbas kata dialah yang mengimarahkan masjid dia bagi minum orang yang main ke masjidil haram dia bertanggungjawab menjadi khadam masjid. Dia cerita banyak benda dia buat untuk masjid. Tuhan jawab balik kat dia. Tuhan kata orang yang beriman, orang yang berhijrah sama dengan Nabi, orang yang berjihad atas nama Allah, sama ada jihad harta ataupun jihad nyawa, depa ni lagi tinggi darjat daripada hang Al Abbas. Tuhan jawab terus dekat dia maksud satu juga. Firman Allah, "Ulaika umul faizun." Dan bermula mereka itu yang dapat kemenangan yakni syurga dan lepas daripada neraka orang yang ni yang aku akan lepah dari, ni daripada neraka Tuhan kata siapa orang yang beriman siapa orang yang berhijrah sama dengan Nabi tuan-tuan hijrah ni dia tak semudah nasyid nak kita duduk dengar dia, dia awal tau tu dia tidak semudah tu hijrah itu perpaduan Hijrah Tenanglah kalau hijrah lebih betul Hijrah bukan mudah macam tu Hijrah ni ceritanya apa Ceritanya nak tinggal semua Hak kita miliki Kita pi seles tinggal Tu yang kata hijrah Bukan semua orang sanggup buat Bukan semua orang Sanggup buat Nabi suruh sahabat-sahabat ni. Nabi kata sudah datang perintah daripada Allah. Suruh hampah hijrah daripada Mekah pi ke Madinah. Cuan, cuan Kalau hak dengar ni dia tak ada apa. Tak apa. Tapi hak dengar suruhan berhijrah ni. Hak dengar ni ada macam-macam di Mekah ni. Sidina Abu Bakar as siddi Sidina Umar al-Khattab. Sidina Osman bin Afad. Abdurrahman bin Auf. Alha bin Uvaidillah ini semua orang kaya mereka mempunyai gedung-gedung perniagaan yang besar-besar mereka mempunyai keluarga yang ramai mereka mempunyai duit ringgit yang banyak mereka sudah pun mempunyai kedudukan di Mekah tiba-tiba nak tinggai semua benda ni kerana nak turut perintah Allah dan Rasul nak tinggai ni bisnes yang tengah maju ni nak tinggal rumah tangga yang nak bina rumah tu bukan senang. Nak tinggal ni keluarga-keluarga ada sebagainya. Nak pi selais pinggang dengan nak bawa setakat yang tangan boleh bawa saja. Bukan semua orang boleh buat. Mana-mana orang boleh buat Allah angkat depan ni darjat cukup tinggi. Eh jangan cakap. Kita nak tinggal rumah main mengaji malam ni pun fikir tiga kali. Ni nak tinggal rumah malam ni nak main ni duk tengok jadual Allah, malam ni masjid kandulah ni isnafi lah tau kita ni nak main mengajik tak lagi kuis buluh duk-duk rumah dah nak hilang masa 2 jam daripada duk dengan keluarga tu kita rasa sayang masa tu kita rasa 2 jam tu kalau kita duk dengan anak bini di rumah lebih baik daripada kita main di masjid duduk sini 2 jam kita rasa macam tu baru nak tinggal 2 jam kita dah rasa sayang dah rumah kita ini nak tinggalkan semua kerana nak turut perintah Allah, nak pergi, ke, nak pergi ke Madinah, yang di sana kita akan jadi orang yang tak ada apa. Maka tidak heran Allah subhanahu wa ta'ala bagi kredit dekat orang-orang ni semua. Allah kata orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah. Orang-orang yang macam ni adalah orang yang a'zamu darajatan indah Allah. Orang yang terlebih besar darjat pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang lain. Firman Allah, wa wa'ula'ikahumul fa'izun. Dan bermula mereka itu orang yang dapat kemenangan syurga dan lepas daripada neraka. Firman Allah, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan menyukai akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu dengan rahmat daripadanya dan kerebaan dan syurga bagi mereka itu orang yang sanggup buat tadi ni orang yang sanggup berhijrah orang yang sanggup berjihad Orang yang mereka ni beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Sanggup habis harta, sanggup terbang nyawa kerana Islam. Maka mereka ni Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka ni semua. Rahmat daripada Allah. Kerebaan daripada Allah. Syurga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada dalamnya, yang ni pada dalam syurga itu beberapa ni'mat yang berkekalan selama lamanya Dalam syurga, ni'mat yang Tuhan bagi kekai selama lamanya firman Allah khalidina fiha abada hal ka'ada an daipon ni semua kekal padanya yakni pada syurga selama-lama depa duduk dalam syurga pun selama-lama nikmat yang depa dapat pun selama-lama firman Allah innallaha indahu ajrun azim bahwasanya Allah taala pada sisinya itu pahala yang sangat besar Tuhan ni dia kalau dia bagi pahala tak habis tak habis pahala kita kalau bagi duit ke habis ada seribu, bagikan kau ni dua artis bagikan kau ni tiga artis, bagikan kau ni lima artis tak ada apa-apa kita ribu Allah subhanahu wa ta'ala dia bagi kat kita ni tak luar kekayaan dia, pembendaharaan Allah tak luar ni yang kata Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat istirna dia, dengan sifat kaya yang ada dekat dia, kekayaan Allah kalau Allah bagi dekat hamba dia tak jejak kekayaan Allah Ha, kita terus cakap lah pasti Allah nak bagi Di syurga Lambat lagi Kita tak nampak Ni Hak rizki Tuhan duk bagi kat kita Hari-hari Habis tak? Eran eh, Nelayan kuala muda Turun ke laut ni Bukan baru 10 tahun Tak tahu lah Sejak bila lah Dereka duk turun ke laut Duk turun ke laut Pergi cari hasil laut ni Sampai hari ni Kumpulan bisik bisik tu Duk-duk-duk Dengar-dengar hafi kuala muda ada kumpulan bisik-bisik. Sik-sik batang pina. Pergi duk bisik pula tengok udang ketam apa ada dalam bakui itu kita agak-agak apa, apa Bisik ke dia? 25 lagi. Tapi konu pula pergi bisik ke dia? 5 lagi dapatkan kita. Pada kita 25 dengan 5, takkan dia nak bagi dekat lima, Dan dapatkan kita 25. Tapi pi tanya di merkit 20 saja. Hugi 5 pula. Kan? Sebab apa? Sebab tak ada kemahiran berbisik. Okay. anak bibizik tu pun dia kena ada kemahiran juga tak okay. habis hasil laut ni hari-hari turun hari-hari dapat hasil ikan cara ikan dengan berbagai-bagai jenisnya udang cara udang sotong cara sotong segala macam benda penuh ada dalam laut ni tanya tu baiklah danidan ada dia nak lah. apa hukum daging berbuih pula. Saya ni dah tengok. Muslimi dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Enggak. Hmm. Ya. Tak boleh ada orang dia terpingat dia kena hantar dalam Tapi serupa. Baik. Inna Allah indahu ajrun azim. Dia kata bahawasanya Allah Taala di sisi Tuhan ni pahala besar. Tak habis pahala Tuhan bagi kita tuan-tuan. Nabi SAW alaihi wasallam biasa sebut dalam hadis dia, Nabi kata beramallah. Jangan sampai kamu bosan, tetapi Allah tidak akan bosan untuk memberi pahala. Takut kita je jemu nak cari pahala. Tuhan dia bagi pahala dia tak jemu. Itu ceritanya kaya Allah Subhanahu wa taala kita. Dan turun pada orang yang tinggal hijrah sebab ahlinya dan perniaganya. Ayat yang berikut ni turun khusus ditujukan kepada orang yang tak berhijrah sama dengan Nabi kerana sayang keluarga dan sayang bisnes dia. Allah subhanahu wa ta'ala bila dia perintah suruh buat satu benda, bila orang tak buat dia turun ayat mencemuk orang yang tak buat ni. Allah subhanahu wa ta'ala, bila dia suruh kita buat satu benda, kalau kita buat, dia turun ayat, dia puji orang yang buat. Tapi dalam masa yang sama, Allah buat turun satu ayat, Allah mencemuk orang yang tak mau buat. Maka tadi, Allah turun ayat suruh hijrah. Siapa yang hijrah, Allah beritahu. Kata kedudukan mereka ini tinggi di sisi Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah waktu pun pula ayat. Mencemuh orang yang tak mau berhijrah. Tak mau ikut perintah Allah dan Nabi. Dan Allah cemuh mereka ini. Kerana mereka lebih sayang keluarga dan perniagaan. Daripada sayang Allah dan Rasulnya. Firman Allah SWT. Ya ayuhaladzina amanu. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya' Inistahabbul kufra 'alal iman Wa segala orang mukmin Jangan kamu ambil ibu bapa kamu dan segala saudara kamu itu perbuat wali yakni perbuat pemimpin bersetia tolong-menolong dan sekedudukan sekampung dengan dia Sekiranya kasih mereka itu akan kufur atas iman dengan Allah. Itu dia. Tuhan kata apa dalam ayat ni? Tuhan kata, Ya ayyuhallazina amanu, Wahai orang yang beriman, La tatakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu ambil adik-beradik kamu, Sama ada muh bapak kamu, Ataupun saudara mara kamu, Buat kawan baik. Kalau sekiranya mereka ni lebih suka kepada kekufuran daripada iman. Maksud dia apa? Bila Allah suruh hijrah, ada sebahagian daripada sahabat Nabi tak mau hijrah. Pese apa tak mau hijrah? Pese tak sanggup nak tinggal mak dia. Habitu pasal apa? tak bawa mak sekali hijrah? Pese mak tak masuk Islam. Kalau mak masuk Islam senang, dia bawa dengan mak dia sekali hijrah. Tapi mak tak masuk Islam, anak masuk Islam. Nak bawa mak pi mak tak apek. Pese apa mak dia kata aku bukan ikut agama hang tak mu'tafi kerana dia kesian kepada mak dia, kepada pak dia, kepada adik-beradik dia yang kekal atas agama kufur, kerana itu maka dia tak mau hijrah, tak mau ikut perintah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu turun ayat ni, Allah kata la tattakhizu wa ikhwanakum awliya. Jangan kamu ambil mak bapak kamu, keluarga kamu menjadi kawan baik kamu. Sekiranya depa ni lebih sayang kufur daripada iman. Firman Allah, "Wa may yatawalla minkum fa ulaika hum adh Dan barang siapa yang ambil perbuat setia akan mereka itu daripada kamu, maka mereka itulah yang zalim sekalian. Siapa yang tak mau hijrah kerana sayang kepada keluarga yang tidak masuk Islam ni, dia sanggup duduk sama dengan keluarga yang tidak masuk Islam ni. Kerana sayang depa yang tidak Islam ni Maka Allah SWT kata, orang-orang yang macam ni adalah orang-orang yang zalim. Maka disuruh Allah akan putus berkasih-kasihan dengan kafian. Ha? Dan jika ibu, bapa dan saudara sekalipun, kerana mereka itu menyeru kepada jalan pergi ke neraka. Dan disuruh berkasih-kasihan dengan Allah dan Rasul dan segala orang-orang mukmin. Kerana mereka itu menyeru kepada jalan pergi ke syurga. Ini yang Islam tentukan. Persaudaraan yang sebenarnya ialah persaudaraan yang berasaskan kepada agama. Islam dan iman kepada Allah. Kita ni sama. Dari segi Islam, sama-sama Islam. Beriman dengan Allah, sama-sama beriman. Kita sedara. Kita sedara sehingga nabi kata man la bi amril muslimin falaysa minhu siapa yang tak mau ambil berat dengan nasib yang menimpa sedara yang sama-sama Islam dia bukan daripada kalangan orang Islam nabi kata macam tu sebaliknya kalau dia memang keluarga kita tapi kita masuk Islam dia tak mau masuk Islam putus hubungan kekeluargaan di situ juga bila kita mati harta benda kita dia tak boleh pesakan putus kita mati dia ni adik beradik kita ni dia tak masuk Islam dia tak boleh ambil harta kita. Walau anak sekalipun kalau sekiranya dia tidak Islam kita mati harta kita dia tak boleh warisi. Islam melihat persaudaraan dari sudut itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul Inkaan Aabakum wa Abna'ukum wa Ikhwanukum wa Azwajukum." wa ashiratukum wa amwalun ikhtaraftumuhu wa tijaraton taksyawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati kata ulaihi muhaimi mahammad jika ada bapak-bapak kamu anak-anak kamu Sedara-sedara kamu Laki bini di kalangan kamu Kerabat kamu Dan harta yang kamu usahakan Dan perniagaan yang kamu takut tidak lakunya Dan rumah yang kamu kasih akan dia itu Terlebih kasih kepada kamu daripada ikut Allah dan Rasul Dan daripada berpegang lawan kapiah pada jalan meninggikan agama maka nantilah oleh kamu Sehingga mendatang Allah dengan suruhannya kepada kamu Ini amaran lagi kerah siapa di kalangan kamu dia kata yang benda-benda ni yang menghalang dia daripada mendekatkan diri dengan ugama makpak dia yang menghalang dia daripada dekat diri dengan ugama makpak dia menghalang dia daripada dia dekat diri dengan ugama makpak je ni tak suka anak mau ke ugama ni ada tak nak misalkan kita ramai ibu bapa hari ni bila anak dia masuk pusat pengajian tinggi dia pesan ke anak dia satu bukan dia pesan semayang jangan tinggal dia pesan kat anak dia pi di universiti jangan duk rapat dengan dengan, dengan geng-geng halus mayang. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia kata ni geng-geng halus mayang ni geng dakwah. Jangan duk pi rapat sangat cakih hang pinuh ikut dakwah payah. Ada tuan-tuan macam ni. Yang anak-anak ni bila dah masuk mengaji dia dah dia makin cerdik. Masuk universiti umur dah belas-belas tahun dia masuk universiti umur 18, 19, 20 umum. dia masuk universiti fikiran dia dah terbuka dia dah boleh menilai yang baik dengan yang tak baik yang betul dengan yang tak betul dia dah boleh nilai dia dengar semua dia dengar ah, jenis geng merapu ni dia dengar ah, jenis geng baik ni dia dengar semua dengan ilmu yang dia ada dengan apa yang dia dapat sebelum ni dan sebagainya dia boleh buat keputusan bila dia buat keputusan balik keputusan hak dia buat tu keputusan yang tak disenangi oleh maka ni Anak dia masa pi masuk universiti dulu Pakai pakai skirt dia tiba balik mai Pakai pelekung Pakai mini telekung Pakai baju kurung oh, Dia susah haji ha, Dia kata ni lah Bapak dah cakap awet dah dulu Ni lah Bapak dah kata dah kat kamu dulu Ni kamu pergi tersampuk dengan hantu apa ni Dia kata Ada tuan-tuan ha, Budak-budak macam ni ni Dia main jumpa Dia main jumpa Dia main cerita masalah kelontak dia kita kalau tak tahu benda ni Kita dengar orang cerita kita tak percaya Tapi bila kita sendiri Jumpa benda ni Kena percaya Anak tu sendiri main cerita Menangis pun Biasa main menangis ni Macam mana ustaz ni saya ni kalau balik ni Macam mana ustaz kalau saya balik ni Saya terpaksa buka balik tudung hak saya pakai ni Kalau tidak jadi masalah Dalam keluarga saya Kalau saya balik saya terpaksa buka Tak apa ke ustaz berdosa tak saya Keselian ke ni sampai macam tu. Bukan senang. Tuan-tuan, bukan senang kita nak didik orang. Bagi dia ni hati dia terima Islam. Terima iman. Bukan senang. Nak bagi satu orang manusia semayang lima waktu pun susah. Nak bagi satu orang satu manusia yang beragama Islam. Nak bagi dia semayang lima waktu. Susah. Depan kita dia semayang. Belakang kita dia tak semayang nak bagi dia ni jadi satu orang yang duk tang mana pun dia semayang susah tiba-tiba budak ni dah boleh jadi macam tu dah balik mak pak dia perlah sama sari je hey, eh pening tu dah cerita ke sepak ni pening dan ada orang-orang macam ni muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah tak boleh marah tu dah tak boleh marah kesian kesian Dekat orang yang didik dia bagi jadi elok dan sebagainya, tiba-tiba kena marah pula. Kerana didik orang bagi jadi elok, kena marah. Bila budak ni pergi buat tak elok terus pun, orang marah juga. Bila budak ni pergi buat satu jenayah, buat pergi satu benda jahat dan sebagainya, mereka kata, siapa ustaz yang mengajar dia? Kena marah juga. Siapa dia ustaz yang mengajar dia ni? Ustaz ni makan gaji buta, ke kata. Mengajar apa, budak boleh pi buat macam tu Dia salah ke Ustaz yang mengajar tu juga Bila Ustaz ni mengajar budak tu pi jadi semai yang bagus apa semua Salah juga Tapi duk bagi unsur panatik apa-apa Semayang sampai Marah tu lah. Tapi hak duk marah ni Golongan tu sahaja Bukan semua orang, lah. golongan segelintir tu dia. Muslimin dan muslim yang dirahmati Allah Inilah ceritanya jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita dalam ayat ni kata kalau wahai Muhammad in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum kannalah sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, laki isteri kamu, kaum kerabat kamu, harta kamu, kalau benda-benda ni yang menjadi punca menghalang kamu daripada dekat dengan agama jaga baik, baik Dia kata, satu hari Allah subhanahu wa ta'ala akan buat mai satu urusan dia yang membinasakan benda-benda yang menghalang kita ni dan binasa kita sekali. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Macam-macam. Isteri halang pun sepasang. Mengaji, mengaji, mengaji. Dia kata, bila nak duduk rumah? Dia marah kita nak main mengaji buatlah. Semalam dah pi lah. Malam ni nak pi lagi. Dah tak jatuh balik lah. Bicu doa masjid terus. Ada juga. Lalu curus. Hari ni ni ni hat ayat ni nak abang ni. Kalau tak hura ni tak nampak. Ni bentuk-bentuk halangan ni. Dia main macam tu. Anak. Anak cara anak. Menghalang kita main mengaji. Ada juga. Macam-macam. Bisnes. Lebih-lebih lagi. Kudus sebut tadi. Wati jaratun taksyau nakasada. Dan perniagaan. Yang kamu takut. Berlaku kerugian padanya Takut eh Seminggu nak tutup kedai awal dua malam Dia takut Dia takut rugi Maka tak tutup tiap-tiap malam Maka tiap-tiap malam tak boleh mengaji Ah ha, dia kata Ampa cakap pandai lah Ampa ada duit Dia kata aku kalau tak buka kedai nak main duit ke mana Dia duduk, nampak dulu lah tu Dia tak tahu rezeki Tuhan bagi Dia tak nampak yang tu Dia tak tahu rezeki Tuhan bagi kita tutup dua malam tu, Tuhan bagi. Tuhan dia ada seribu satu jalan nak bagi rezeki kat kita. Seribu satu jalan Tuhan boleh bagi. Dia mai balik rezeki dekat kita. Bukan macam hak kita patut dapat dua malam tu. Kita boleh dapat lebih pada dua malam Tuhan boleh bagi. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Macam-macam. Macam-macam ha? jalan Tuhan boleh bagi dekat manusia. Di rumah gantung elok dah gentung dah mayyattaqilla hayaj'al lahu makhrajan wayarzuquhu min haytsu la yahtasib tulis pula bawah tu ayat seribu dinar mayyattaqilla hayaj'al lahu makhraja barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan tunjuk jalan keluar kepada dia daripada semua masalah dia wa yarzuqhu min haitsu la dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan bagi rezeki kepada dia daripada sumbar yang tidak disangka-sangka gantung di sini tapi hanya tinggal di gantungan saja tak faham nak faham jangan tak dan mem mem ni beli itu pun pasal depa kata yang ini tangkai ni kalau hang gantung bisa hang nanti maju dia kata apa, -apa abang nak aku beli wajib beli bukan kerana nak memahami maksud ayat tu tapi kerana nak mendatangkan seribu dinar dalam hidup dia ini salah salah yang berlaku dalam masyarakat kita macam tu. Salah, benda tu salah. Kita fikir paham macam tu salah. Itu maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan juga perniagaan yang kamu takut tidak laku nya takut dan rumah-rumah yang kamu kasih akan dia. Kita tak main ni pasal apa? Pasal Syokh duduk di rumah. Syokh dia kata aku buat rumah ni. Suku juta lah ni dia kata. Dua ratus lima puluh ribu. Dia kata aku buat rumah ni ni. Dua ratus lima puluh ribu. Han gila dia kata. Han nak suruh aku tinggal rumah ni. Duduk pergi masjid malam-malam. Aku nak rasa juga hasil dua ratus lima puluh ribu ni. Ha tak pergi mana? Duk peluk jang ramen tu. tak pergi ke mana dah kita ni? Eh? Langkah dua tiga tapak nak pisah boleh. Balik tengok siang tu dia nak kena petah balik. Kita terlampau kasih kepada rumah. Sampai menghalang kita dekat dengan Allah. Ini jadi macam tu. Maka terlebih kasih kepada kamu daripada ikut Allah dan Rasul. Dan daripada berperang, jihad, melawan kafir pada jalan meninggikan agama. Maka nantilah oleh kamu sehingga mendatang Allah dengan suruhannya. Tuhan dia buat main sekali satu pengajaran yang kita tak, tak akan lupa sampai mati. Dia buat main sekali, Woo! terbakar sebijik rumah. Habib rumah kita tak mahu nak tinggal. Habib nak pergi masjid mengaji pun tak boleh. Sayang ke rumah... Sama sudah dia bawa rumah api, bangun, tinggal duduk terketak-ketak, tengok rumah terbakar. Masa tu kita akan jadi manusia yang tak boleh lupa pengajaran Tuhan sampai mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pada ini ayat, menakut muslimin yang duduk di Mekah bersama-sama kafia pada masa belum jadi Islam. Ni, ayat ni. berikut ni pula Tuhan turun dengan tujuan nak bagi takut Nak bagi ingat kepada orang Islam Yang pada masa tu Dia belum lagi jadi orang Islam Dia duduk di Mekah Dia ni kemudiannya jadi orang Islam Masa tu dia orang bukan Islam lagi Dia duduk di Mekah Allah turun ayat ni khusus untuk mereka ni Maka disuruh mereka hijrah ke Madinah Bersama dengan Nabi SAW Kerana takut jadi kaptiak balik Sebahagian daripada sahabat Nabi ni hak kita cerita tadi, dia Islam dah. Keluarga tak Islam lagi. Bila turun ayat suruh hijrah, dia tak mau hijrah. Baso duk ingat keluarga ramai lagi tak Islam, dia tak mau nak hijrah. Dia nak tunggu lagi di situ. Sedangkan kalau dia teruih duk tunggu di situ, dia sorang haja Islam, hak lain semua orang dah, orang kafir yang tinggal di Mekah tu, hak Islam semua dah hijrah ke sana. Dia duk sorang di tengah-tengah masyarakat kafir ni apa boleh jadi kat dia? Jangan tengah Banyak dah kejahat jadi Kepulah seorang kaya selatan tu banyak Dululah Ha duduk Minta maaf lah. Ha benda tak dah jadi Duduk di rumah-rumah kuci -rumah Estip eh, Satu pintu rumah aja Islam Hak lah itu semua Buka Islam Dia satu pintu tu aja Islam Hari-hari anak -hari kaum Semua dengan Orang buka Islam Bukanlah kita ni anti nasional Tak bagi bergaul. Tapi adakah kekebalan dalam diri kita? Nak bergaul dalam keadaan kita seorang, mereka semua. Boleh tahan tak? So, apa jadi? Jadi, macam yang dah jadi. Di sebuah hampai selatan dulu ni. Jadi macam tu. Sampai rombongan masjid pergi rumah dia. Rombongan masjid pergi rumah dia. Dia akhirnya, dia laki-laki Islam, seorang. Kawin dengan perempuan Hindu. Perempuan Islam, seorang. Kawin dengan laki-laki Hindu. Semua jadi Hindu. Lepas pintu rumah, gantung tahun apa tu. Jadi, nama masih kekal nama Islam lah. Mesti dikatakan pi pi jumpa dia. Cuba lah. Cuba juga lah. Cuba duduk tarik dia. Meringat balik kata dia orang Islam. Apa semua dia kata sudahlah Dia kata tak -tak sabang masalah Kita sudahlah Aku ni dah jadi legu ni lah Sudahlah Papi baliklah, lah Buang masalah ya Jaduk main Dua-dua laki lelaki Islam pun jadi legu tu perempuan Islam pun jadi legu tu Keh okay, ni pun ada Di pejabat agama pun Tak boleh buat aku Kita bukan ada satu Undang-undang Yang boleh pitarik dia Apa semua buat Tak boleh Apa nak buat ni ya, yang ayat ni turun ni takut bila Allah turun ayat suruh hijrah daripada Mekah hijrah ke Madinah Allah suruh hijrah tu pasal apa? takut hak Islam semua takkan pindah pergi ke Madinah, hak tinggal Islam ni tinggal dua tiga cangok aja, dua tiga cangok ni duduk di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, boleh tahan ke hak dua tiga cangok ni takut dengan kerana tak mau hijrah isu'an balik kau gama saya balik takut yang tu maka hukum orang yang duduk di negeri kafir jika dapat jika dapat diri agama sunat berpindah maksudnya kalau dia dapat jaga agama dia dia yakin walaupun aku seorang aja Islam dan ni hal lain semua orang orang bukan Islam aku yakin aku boleh diri agama aku aku boleh jaga agama aku tetap disunatkan berpindah sunat berpindah pasal apa? pasal belum tentu orang boleh jaga belum tentu boleh jaga Tuan-tuan, lah kita boleh duduk main masjid. Tuan-tuan ingat saya malam nak main masjid. Biasa apa? Okey, kawan keliling kita duduk main masjid. Cuba tuan pecah diri tuan-tuan. Keluar daripada kawan yang duduk main masjid ni. Ti kawan dengan yang duduk mendam buah pukul ke tapang. <laughs> Cuba tengok. cerai dalam sebulan. Ti kawan dengan dia batuk tengok apa jadi. Nak main lagi masjid? Dah. Angkat tangan ke orang pergi masjid lah. Assalamualaikum. Tak ada. Set saja saya almar'u ala dini khalili nabi dadah satu-satu orang manusia tu dia mengikut agama kawan dia almar'u ala dini khalili ada satu riwayat lain dia kata arrajulu Al ala dini khalili seorang lelaki mengikut agama kawan baik dia dengan siapa dia kawan dia akan jadi seperti kawan kaki pampek kita pampek Siapa kita pilih buat kawan. Kita akan jadi macam kawan kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Kalau kita rasa kita boleh jaga pun. Sunat berpindah. Dan jika tiada dapat. Wajib berpindah. Dia kata kalau kita rasa. ya Aku pun tak pasti ni. Kalau aku gagah duduk tak. Wajib berpindah. Tunggu juga. Makna kita saja cari pasal. Begitu. Takut jadi kafir iya. Ataupun anak-anak dia jadi kafir. Kalau dia boleh jaga, bolehkah anak-anak dia jaga? Anak-anak dia hari-hari duduk bergui dengan dia panik. Hari-hari. Bolehkah anak dia jaga? Dia mungkin boleh. Anak boleh kan? Jadi jangan ambil risiko. Itu maksudnya. Jangan ambil risiko. Selamatkan ugama itu lebih besar daripada menyelamatkan kepentingan-kepentingan lain mana Allah Subhanahu wa taala wallahu la yahdi alqaum dan Allah taala tiada hidayah akan kaum yang fasik dengan sebab suka sekedudukan dengan kafir dan tiada hijrah mana-mana orang yang pilih untuk nak duduk juga sama dengan kafir tak mau hijrah Tuhan kata dia tidak akan beri hidayah kepada kaum itu Ha, wallah. Lepas ni kita sambung ayat 25 firman Allah laqad nasarakumullahu fi mawatin kathi'ah. Lepas ni dia nak cerita orang Islam menang pula. Ha, orang Islam menang di dalam perang perang Hunain. Ha, dalam perang Hunain orang Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa wallah Ini Wallahu benar. Bagaimana boleh berlaku perang Hunain? Ha, itu kita dah tengok dah. Macam mana berlaku perang badan Kan sebelum kita baca tu kita ada ingat. Kita ada ingat perang badar ni. Orang Islam keluar pergi cari lawan apa-apa semua. So, rupanya dah. Bila kita baca sejarah dia. Dah rupanya. Dia berlaku secara koinsiden. Secara kebetulan berlaku perang badar. Dan ternyata Allah tolong orang Islam. Walaupun dalam keadaan sikit, Lepas perang badar dia jadi, dia jadi perang Uhud. Dalam perang Uhud pula. Orang Islam ramai Maka tentera Islam ni dia Over confident Dia over confident Sebab dia ramai Dia kata kalau perang badar dulu kita sikit Musuh ramai pun boleh menang Ni pula kita ramai No problem kita boleh menang This is small matter Lawan apa jadi Berselera taruh Tuhan bagi kalah Tu pasal sombong tu Pasal sombong tu Tuhan bagi kalah Bin Najakanah ni buat kosmoter. Sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi tu fikir macam mana kita boleh kalah dalam perang Uhud sedangkan kita ramai begitu. Allah turun ayat. Allah kata, "Saka kalah kepada depa ni wahai Muhammad, huwa min 'indi anfusi." Il. Itu semua adalah dari diri mereka sendiri. Kan? Okay. Baru tahu oh oh banyak kan soto. Allah Subhanahuwataala binasa akan kita. Maik perang Hunain pula Serupa juga rupanya Perang Hunain pun sahabat turun nak perang Dalam keadaan Ada sedikit rasa sombong Sikit Masih apa? Masih ramai Perang Hunain berlaku selepas Fatuh Makkah Selepas pembukaan kota Makkah Bila Nabi daripada Madinah sampai di Makkah masuk Tidak ada tumpah darah titik darah pun tak tumpah Nabi boleh kuasai Mekah dalam keadaan cukup cantik Aman damai Tidak ada pergaduhan berlaku Semua orang serenda depan Nabi 8 bulan kot selepas daripada pembukaan kota Mekah Lebih kurang 8 bulan Nabi dah sempat menstabilkan keadaan politik Mekah Semua dah ok dah Semua dah boleh terima kepimpinan Nabi Semua dah akui adilnya kepimpinan Nabi dan sebagainya Baru duduk nak jadi cantik Ada orang nak mesra suku Hawazim iaitu suku kepada halimatus Tussandiyah mak susu Nabi dulu ni ha, belah suku dia pakat-pakat nak mesra Nabi dapat tahu maka Nabi keluar 12 ribu orang tentera sedangkan musuh 4 ribu sahaja keluar 12 ribu orang tentera nak pindahan di luar daripada Mekah tak mahu pergi jadi tumpah darah dalam Mekah sampai di satu tempat nama Hunayn Berlaku pertempuran Dalam pertempuran tu Tentera Islam tak ada bersedia Tak sangka Mereka nak kena ambush Dekat situ Ini gazet lah Bulan depan insya Allah. Tak sangka Mereka duk ingat Tak sampai lagi Tempat nak bertempur ni Rupanya musuh dah duk tunggu Dari situ Nak ambush tentera Islam Tentera Islam sampai-sampai Terakhir kena. Dalam keadaan tak bersedia ni Anak panah memang terkenai suku awal ini memang terkenai Depa pasukan pemanah yang hebat macam mana terkenainya tentera monggol kalau contohan baca sejarah tentera monggol huh, cukup hebat dari segi kemahiran senjata dan juga naik kuda maka geng ni pun mahir dalam soal pemanah dan sebagainya tentera islam kena ambush lari bertempiaran tentera islam tinggal nabi SAW setapak pun nabi tak lari Nabi duduk di atas unta putih dia ni. Yang terkenal dengan untar putih Nabi ni. ada ha, setengah riwayat dia kata baral putih. unta Sebenarnya unta putih. Nabi tak lari. Al-Abbas yang kita baca cerita dia tak saat ni. Dia tak masuk Islam. Dia duduk lawan hujah dengan Sidina Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Al-Abbas ni dah Islam dah. Masa berlaku perang Hunain. Dia duduk ada sebelah kanan Nabi. Nabi tak lari. Dia tak lari. Dia Pak penakan Nabi, dia tak lari. Abu Sufyan duduk sebelah kiri Nabi, juga tak lari. Daripada ribu orang yang turun sama dengan Nabi, sedang-sedang tinggal 80 ke 100 orang. Sejak pakat lari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru. Panggil sahabat-sahabat ni, Nabi kata balik ke sini, balik ke sini. Syurga ada di depan kita. Nabi kata lalu. Nabi kata pula dekat Al-Abbas. Nabi kata dekat dia, tolong kamu suara kuat. Al-Abbas ni memang terkenal. Dia suara dia memang berat. Tolong panggil dia panggil balik. Al-Abbas pun tempek balik. Panggil balik semua. Bila sahabat-sahabat ni dengar suara Al-Abbas panggil. Tengok pula Nabi tak genjak. Daripada setapak pun tak berundang. Depan ni pun jawab balik La baik, la baik, la baik, baik Ya Rasulullah Dia pakak main balik Bila semua pakak dua masuk balik main Dalam perang kona ini pakak dua masuk balik main Ada banyak riwayat tentang benda ni Nabi SAW turut cekak asyak Dan dia peruih pergi sekali Dan Nabi doa kepada Allah Ya Allah, tunai kalah janjimu pada aku Nabi kata dia perui-perui pasyang dengan keranda Allah subhanahu wa ta'ala musuh ni semua mulut dengan mata masuk pasyang semua hadut Adam 4,000 tu dengan secekat pasyang semua masuk mata masuk mulut dalam masa yang sama juga Sahabat kata ada yang nampak Turun macam selai kain hitam Turun daripada langit Jatuh Jatuh-jatuh tu jatuh, jatuh, jatuh. Tak lama lepas tu Nampak bertempik lari Musuh-musuh ni Rupa-rupanya Allah hantar bantuan malaikat Untuk bantu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Kita akan baca benda ni dalam ayat yang akan datang Hari Ini cerita daripada ayat Quran Muslimin dan Muslimain Dia rahmat Allah sekalian Kita nak beritahu apa Kita umur Islam Tuhan duduk tengok kita Tuma macam Nabi kata lah Mata Nasrullah Bila Tuhan nak tolong kita Yang tu je It's a matter of time Bila Tuhan nak tolong orang Islam Tak tahan lah Tak tahanlah. Hak di Kashmir, lah Hari-hari dia kena bunuh Ni Irak ni sedang bersedia lah ni Dan mereka sedang sedia tentera nak hantar Dan Irak sedang bersedia untuk tahan badan sebagai bentin mereka Mata tempat lah Mata tempat orang Islam ni Duk kena, duk kena, duk kena, duk kena Duk tunggu mata Nasrullah Bila Tuhan nak tolong Kan jadi kita ni minta lah Supaya kita hak Mana-mana yang tak betul Mudah-mudahan Kalau jadi apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala Akan bantu kita insyaAllah Kan Nanti soalan lagi hmm. Soalan dia kata Apa hukum Masak ataupun rebus daging yang tak dibasuh dahulu. Maksud tak basuh ni apa? Ada darah. Ha, kalau ada darah, sengaja sengaja basuh daging yang dalam keadaan berdarah. Bukan, sengaja masak daging. Bukan basuh daging. Sengaja masak daging dalam keadaan berdarah, hukumnya berdosa. Sebab apa? Sebab kita diharamkan makan darah. Huriman alaikumul maithatu wadjamu diharamkan ke atas kamu makan bangkai dan darah main hadis Nabi mengecualikan jenis darah yang dibenarkan iaitu hati darah beku darah beku yang dimaksudkan oleh Nabi ialah hati hati ayam hati apa boleh makan jadi darah kalau dengan sengaja dengan pilihan kita kita pilih untuk nak makan darah nak minum darah tak berosak jadi cuci lah cuci bagi bersih kemudian pula dia kata daging itu dimasak dan dijual bagaimana pula dengan jualan itu dia jual, kalau dia jual daging mantah berdarah tak ada masalah apa, orang belilah balik basuh tapi kalau daging tu dia ni buka kedai makan daging tu dia tak basuh bagi bersih daripada darah pasal apa? pasal dia kata bila bagi ada darah sikit dia sedap sikit, dia kata bila basuh dia sampai putih daging itu tak, tak sedap, dia jadi macam hampat dia kata lagu itu jadi dengan tujuan nak bagi sedak tu dia terlibat dengan benda dosa. Kan maka dia menanggung dosa itu. Wahabi maka mana nak pitah? Kan dia yang buat benda tu maka dia menanggung akibat perbuatannya. Kan wallahu a'lam. Tanya lagu patriotik pula serana mu Malaysia. <laughs> apa ni minta penjelasan ustaz, ustaz jika katamu jika katamu dia apa ni pada lain daripada contoh lirik dia kata kerana mu kami mendakap tuah kerana mu kami berpadu dan lelai-lelai daging Ini maksud dia apa mu ni ko dia nak tanya ni oh mungkin dia kata kerana kerana mu Malaysia kami dapat tuah. Dia kata boleh ke kata legutuk? Tak boleh lah ha? Kita dapat ni semua kerana Allah. Allah bagi tak kita. Hak kita nampak depan kita ni adalah wasilah. Hakikat yang memberi ialah Allah. Keamanan, kesejahteraan, rezeki Tuhan yang bagi. Dan Tuhan yang bagi. Jadi kita tidak boleh kata lain pada Tuhan yang bagi benda ni tuhan yang bagi. Ngah. Eh betul kat sini kata dia macam ni. Tak betul sebab-sebab tolong dia abang nah. Ngah. Tu ubah sikit. Keranamu Allah kami mendapat tuah kan. Eh bos cantik langsung Cantik langsung macam macam betul benda-benda macam ni kan macam itu ni lagu apa? Pi dulu kan. Apa engkau laksana bulan kan dia disebut apa cabut nyawa ni kan apa dia kata tu so, apakah tapi maksud dia minta Tuhan cabut nyawa lah kan dulu masa lagu tu popular tak ada orang tegur kan mai satu zaman kemudian ni ada pula orang tegur jadi kalau kita nak kata orang ulama dulu tak reti ke tak boleh kata macam tu tak boleh soalan macam tu, tak boleh kata Kan? Dulu tuan-tuan nak tengok sebelum tahun 70-an nak tengok orang perempuan pakai mini telekung boleh jumpa tak? Oh, tak ada. Tak ada. Masa tu tak ada. Ya kan betul lah. Alim ulama ramai. Jadi kita nak kata tak alim ulama pun tak boleh juga. Dia buat kerja bukan dia tabuk aja ni kita nak kita duk baca ni dia buat tulis. Dan kita duk baca kitab ni kita jumpa dah perintah tutup aurat apa semua dia huraikan cantik dan tapi majoriti orang tak tak tuduh jadi dari segi ulama tu dia dah menunaikan tanggungjawab dia dia dah tulis kitab apa semua dalam kitab kita duduk baca la ni kitab zaman tu kan lah. tapi mungkin penekanan masa tu tu tak ada dia lebih kepada tulis siapa rajin baca jumpa, jumpa, penda-penda lah berubah sedangkan mai zaman la ni dia lebih agresif lebih agresif jadi kita hari ni baca-baca kita emphasis sebenarnya, kita tekan